Bueno, ba, etorri bai imanol, eta bai itziar e, palmondo irratira. E, gaurkoan, oztarri egingo diogu ilkarri, elkarrizketa, eta, bueno, lehenik eta behin eskerak eman, ez, elkarrizketa egiteko prestutasuna da izanagatik. Eta besteri gabe, ba, emango benioke elkarrizketari. Noiz eta nork sortu zuen oztadar? Ezer baina joan eskerikaz, bo, ditzaketik, eh? Oso, oso, gusta, oso gustura etorri gira, eta... Oztadarri buruz hitz egitea. E, noiz bueno, eta noiz sortu zuen, ba, bueno, e, oztadarrek ez ditu oita mazazpi urte. Eh? E, sortu zuen, ba, mila bihaz dut ziren, eta laro eta irugarren urtean. Eta egia zen, bueno, urte, urte horretan, Gabi, ba, bueno, e, Gabi Balinek, eta e, Mikel Eskizabe, Eskizabelek,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 errilla ginalda baina ez geneukala haudeltsea eh orrun gasteko ez hori ba bagen horrek esan nahi du eh gure kluba urbetxea baina zarak badala eh? eh, bestalde izarte gizarte mailan eh pensa zu garaio oso gorrizan ziena eh drogari dagoki nez eh hor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 Zergutxi, eta herri lan oso oso kilogutxi zegoen. Orduan, emesortzi eh, ortoetik aurrera eza diaz zegoen, eta behintzat bueno, eh, ortoetan ortoetan, ortoetan. Eh? Lehen hori patu duan bezala, ba, argetoa fut, futbolarekin. Zerki, eta zuen ustaz beraz, e, zer zer kagiten du berezi Ostar, edo zer definitzen du Ostarren izaera? Bueno, gu, gure gure leloa beintzat eh UEH berrian hasi jarrikin genunean hor. Kirola eh erritik errientzago, eh? Zen erritik sortuta eta herriarentzat, eh? Eta hala se da gureon. Gure burua, ez? Es de gulanze pajarri que Kirola roan, eh? Saltuta gaude edo laguntza ematen dugu gain bat e, aina elkartetan, eh, dagutzen batean eskatzen digutenean. Baina nola eh, lelori saiatzen, siz azterten gea jarraitzen daitez. Erridik eta herriarentzat sortutako elkartea da eta sorrera hartan, eh, zen izan ziren lasarteko udaletik, erakunde instituzionale instituzionaletatik E, jaso zuen harrera, laguntza ekonomikoak, baliabide teknikoak, non entrenatzen zen garaia hartan, ez? Eta horrezgain ba bolontres eta militanten lana ere izan du oinarri. Bolontreo, apitu, apitu ez e, da ser, eh garaitan momentu hontan ezegoen udalerri, sortu zenean. Handi gutxira sortu izan eta ba egoera ez da gerresa, e, Azkenin Principios, demokrazia ber, gaztea zan, baina riontanta malez, ba, gillengo absolutua eh, zegoen, orduan horrek, ba, markatu zun ere. Eh, ude, Udeleetxaren udele laguntza eta, bueno, irduan tan, elkarte eh, el guztian bezala ez. Eh? Babesa gutxi butxihazo, ben eh, du. Baina, horretaz gain, ba, horreak, horreak hon ginen, eh? E, Beldurigabe, garbi izan da gure buruak zehintzu zian, eta eta laxe junkinean, horrela duen hori e... zan asierako bilbideak e... zehilek izan zian, baina gazteak inala, jende potente o guntzo ondeia eta gogarekin, aurrera. Laguntza ekonomikoak ba, momentu horretan ez duen ez da irizpiderik. Eta eta e behatzez egiten zen e, dira laguntzana, zenbat eta e, lagunagoa edo urbilagoa nola baita, diru gehiago edo alas izan zen, berez e, laguntza irizpidea askoz behar duzago etorri e, zean, bila behar atzirun eta ez da E, Amabi ama ama urte behar duzago, asizian ja nolabait bultzatzen dirulaguntzaren irizpidearen. Ordo, dirulaguntzaren diru dago gionez oso gutxi izan, no? Herriaren ba hmm. Eta horrekin batera, iku hasiera hartan futbola izan zela ez, e, sortzeko aitzakia hartu zen kirola, eta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 Eh, laro gita zeian sortu zen lehenengo Futbol Federatuen eh, taldea Eta hori, bueno eh, Joam eskutik eh, Joam Hitorri ondo izan zen Bultzatza lea Izugarri egin zuen lanan barrunere eh, Ostarren barrunere Eta Futbol Federatu ba Izan zen eh, mira, eh, Federatu munduan ba lehenengo, lehenengo taldean eh, lehenengo taldea. Aldi berean E, areto futbolaren eskutik e, sortu behendu no e, sortu zen eh areto futbola federatura. Eta ziur asko gaur egun ez gertatzen dena, gertatzen zen gara hirutan. Bai polikiroldegia, bai Mitxelingo polikiroldegia e, bai areto futbolko finalean, bai areto futbolko federatuergin betetzen zen e, bai polikirotek batik eta bestia, lepoz gainezka egote zen. Jendea eza sartzen. Zun pezizazu polikirotean nola da, jendea geratzen zen askotan, e... sartu gabe. hainbeste beste jendea zegoen Eta Michelin gauza bera. Hugu izan dugu, kostarreko finalean jendea kampuan. Sartu ezin. Orduan, pezizazu ze, zein darra zeukan e, mogimendua ez indar handia zuen beraz hostarrek e, errian eta jakinainko genuke ean noitz hasi zen hostadar emakumezkoen kirola sustatzen zein izan zen sortu zen lehenengo taldea eta gaur egun arte ba nola landu den generoaren gaia bertan bueno la 90 iken izantza lehenengo denbora dial 91 92 eta orere culpa izantza joan Maiturri edo Iturriandoki Sanzun eta E berak sustatu zuen nesken taldea, eh hor taldetxo bat deialdiagintzuten, taldetxo bat aurkeztu goiena, hogei 2020-2025 ban neska eta eta eskerra korri, ba, ya, oain ja arte ba gasi ez dakit horten zer dala 2037 urtea, ez denboraldia. Mm -hmm. Eh orduan eh er, bueno, horrekin federatuekin hasgianan E, Baina, irugula urte beranduago, playeroekin, ba, gure taldiar regionalazan, ba, orduan gara hartan talde gutxizun ere gipuzkun, eta orduan amasei urtetik gora ere kadeteak, eta juvenileak seniorrian jolazte genuen, dai? goiko mailan. Eta ba, behar ikusten zan ere gazteagoak edo betik e, ba, jokalari behartziala, eta orduan playeroekin hasi, hasi ginen, eta gero ziago playero pasatzean taldea egoiko taldera, ez? Eta egia zen, e, koste izan dela mantentzea taldea e, naizta jarraipena izan duen, urtetik urtera zen, bueno, abertzea jarraitzen duen, zeinak du, duen, e, lagunemek ez dakit e, lagun ditakazue e, futbola gustatzen zaiela eta ba, talde osatzeko beti lan pixka, ba, e, lan pixka batekin, ez? Baina, bueno, jadi hau eta saztiden boraldi.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 A, azken askenen nabor izan dira eta horren gourten ba ez dakit eh jarraituko dugu, dugu, duten. <risa> eta beti borroka horretan. Eh garrai. Bai, egia lan, mo, futbolean bai izan zuertatuela, ba, edo handiagoak izatea taldea osatzeko, baina egia herrian ba, bai aski eta beste kirol batzuetan bai zuarrezko indarra duela nesketan ostadarrek, ez? Mhm. Bae, baia, baia. Gara horretan ere, eh, sortu zen eh, Zaskibaloaren atala, federatua, izan gendun eh, iru lau talde, eta eh. gero handik urte batutara desagertu zen zeharo, eh. eta aldi berean izan gendun bolibola. Bolibola izan gendun ere, Hiru talde eh, neskena, gara jortan. Eta gaina eh, bultzatzailea izan izan eh, eh, Davideras, Davideras da bueno, sagutuko deu. Eh, Goyan, goia jaso duen dura hirurte, goia hasoen duen saria. gurekin zegoen eta garai hortan funtsan eh, Madrilera. Orduan polibola desagertu de, de, de zan lerekin batera, eta bain bat urte pasata gero Ikustuen dugu, hor, ba, e, goia zearia jesuzen, ez? Guretzat alde bezala edo oso, adizgarra izan da ere, ez? No, jendean hola eboluzionatzen evoluz, evoluz, duen, eta puten alde bat ikin bez komentatu hendikaren lana, ez, eh, saskioa loian. Eh, azizan deialde gaintzun saskia tala sortzeko, eta horre ere, gristan sorpresa. Neskapi jo bagerturatu zen,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 Kamiseta guztietan agertzen zela logoa, mm. ba, eta mm. pesta bat, kontatu momentuen eh, kontratual. Horre, nik gurean zerbait izkontatzerik bai? Baita, bueno, itziarra izuzenean bizizun horreik. <risa> mm, bai, negoziak eta <risa> ez, kezetaren bai, negoziak eta ez. Horre es que egon, baina bai... Negoziak bai, nire bai, bai, bai nire bai, bai. Bueno... Kontako, kontako. Eh, bueno, tuzu, eh. Ni, arena, bai hor jarraitu zuen, negoziak eta nire kontatuko ez bai. Hor, jarru, movimendori... Eh, Espainia baina sortu izan ere, baina euskalerriin e, zeharu indarrezu zon. Orduan jarri ginian edo jarizia harremanetan gurekin lasarteko intsumizioak. Orduan ba, eh alkistuz beraien ideia zein eta guk ustelar tudu. No? Beraz, e, gure bigarre, e, bigar, es, bigarren ez bigarren, e, e, regionala bai mutila baina eraman zuten publizitate bezala eh insubisioaren eh bueno logoa, la publicidad no. o Bai, bai, Publi, zuzen. beretzia eta gaitiko modua ere zen. Ezakizainek intzun serigrafia oialchuri batzutan eta gero gure taldekoa intzanek eh ba, bueno, ba pixkat, Eia ja, jubazala josten taula, kamiseta guztietan josti jo, zitu e, intsumisen e, oialoiek. Eta, guretzako soberesi, zantzan, da bero juten zinean zelaietara, kagur duen, e, gipuzkoako zelaieta muen zineala, ma, kriston sorpresa, harritu e, e, iten zian, ez? <risa> Zeran, la sartu epauek, <risa> makarra talde, <hau. risa> Ba, e, eta kontratuak, gara jortako, peste eta mateken egin duen, egin genuen. Hala zitazan,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 E, euskararen ma maratoiarekin. Orduan hor eh zalantzaitzen nola nola antulatu edo eta bion artean, hau da, hostalaria eta eh maratoieko eh uzasalekin irabaki duen egun berean egitea. Eta jarri ziguten e, batitza bakarra noski izan zala euskara erabileraren. Asiratik, bukara eraino, baina gara hortan gurritza, gurritza izan zan Eztan erresa nirexa, gara jortan. Itzegiten idea, ailea duela hogeita piko urteari buruz, ez? Eta hori izan ginen, inek errutik gure an, bai euskara kontrolatzen, eta bai erlu juarekin krosaren luzaera kontrolatzen. Zaten,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 Orduan, ez egiten dugu, ez dakit eh, ondo daitza hitzan, ara ez, baina ez egiten dugu ba, jendearen babesa jasotzeko, ez. Eh, bestalde, eh, egungo dimensioa oso ondia da. Ez duzerik usurik eh, egungo oztadar, duela oaitama bosturtekua. Gaur egun, behatzi atal ezberena eh, dutkagun, eh, duela... Amar urte, ama bi urte etorrizian gure bana tamales kasuntan. Batasuna itxialapoko, ba norbaitiko turistak eta mendizaleak. E, duela la, lau urte etorrizan este kirol inklusibo, kirol inklusiboa, eh? Ya se torrizan, er, itzi izan ne er, altestimo atala. Zenik azken urteotan eh iritsi iritsi dia aitbate aitatela ba, e, gure klubera horrek ematen dugu dimensio ikaragarria. Hasutzen zuko gaur egundo pagu gura urre da 300000 bilakoa. Orduan mm -hmm. potentzia da, potentzia da esku artean daukaguna. Eta gausak etortzen dira modun jute dia ere. Zen eh orain arte genukantenisa bal desagretura. E, hor zegoen e, monitorea inekiatuena ba Iazutzi zuen, eta bueno, hoi da kluba, bizitza batzuk iritsi beste aljun, baina mogimintua, eh, kirol mogimintua kasuntan, ba, hor eh, dago, ez? Hora, ipatik gual ere ezaztu iparmartxako taldea, ere, torriziala. Baita, baita. Ez, da, baita, baita, ez, baita tonita, da, kristalana egitea herrian, eta aipatzekoa da, edo gora aipatzekoa da egitea nahi dian, lana, ez? Bai, bai zan ere voleibol taldea, berre eskuratu daula. Baita. Baina binezka hor dago de voleibolen, da... Bai, gaur egun arlo guztietan dakagu eh, kirola, ez? Aizia, zoderatu munduan, eh, eskolan ere, eskolen bitartez, zan ere, arlo, arlo guztietan dakagu zalatuta, eh, ez? Zado, ez eta lotu nahiko nuke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 eh نيكostas Orionez eh, gorru gaudenok eh, argi da joago bidea, ez? Eta binaren arabera leko, le mejaporr hori ba kontrolatzen da edo saietsengia da kontrolatzen. Sumezazu eh, norabait hor biltzen die eh, umen edo jokalarien eh, grinia, entrezatzailarena, urasuena, ordonor batzea eta bide <todien> batetik kanjotia ez da harris. Baina saia etzen gara, ja, eta gu, bu, ikustu, bueno, eh, lortzen dugula hori, ez? Eh? Lehiak horrori mantentzea puntu bintu bat alte dintzat. Aztakite hitzi arregin nola, Baila, nola esan, ikusten dut gaiak. Gaiak. Ez, oso ondo azaldu zu. Ella da ez da batera erreixa, gaur egun asteroia sortziron kirolari mugitzen dia bostadarren. Eh, kirolari, ez? entrenatzaile... aia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 Arlo guztietan, eta ber, eta kiro, kirolean ere, baina bertan beharak eratuta, eta epe motzean, bueno, abert, non nik edo da joan, gupitzatzen dugu, kirola arloan, banakako kirola kasiko dira lehenago, korektibak direna, auskalo, zer, hemen dago mitardean ez da, ez da, da errasi izango, eta gero, honekin batera ekonomia ruralan ere e, bueno eh zereginan ani izango du, ez? Ikusten dugu herriko komertzioan eh komertzioa norada da berta, hori ere guretzat ba badaka, ez? Ondori doa, ez? Uste nean oreba gu, asko bia erikoiak. Orduan, nikuste dut iritsedara momentua ere eh gu ere haiek haiek barrestea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 Eh, tamen, eh, uh -huh. ba, bai, eta hemen eh ixategatik. Mhm. bat. Bi esker. Eta sei erratiekin.